Емилиосългари драма в пустинята. Старият капитан Легран привърши обикновената си разходка по задната част на кораба, запали за трети път лулата си, облегна се на перилата и ми каза с таинствен глас, като сочеше брега. Ето там. Виждате ли унази бяла точка? Ех, каква страшна нощ беше, Синко, спрях се и загледах капитана на кораба. Лицето му беше набръчкано, а кожата му добила вече бронзов цвят. В този момент преживяваше нещо дълбоко. Нашият кораб се връщаше от Южна Африка и сега минаваше на около 3 мили от сухото крайбрежие на Западна Сахара, което се простира от границата на Сенегал до Марокко. Движахме се, тласкани от лек по пътен западен вятър. Тук брегът наистина изглеждаше пуст, без градове и селища, настлан с пясъчни дюни и опасни каменисти брегове, в които със страшен шум се разбиваха вълните на Атлантическия океан. Капитан Легран. Красив мъж, марсилски тип, имаше около 40 годишна морска служба. След кратко мълчание той удари съмрук по борда на кораба и каза, да точно тук, пред онзи връх, наречен Белият, ни нападнаха у нези проклетници. Ах! Ако в онази нощ имах няколко уръдия, щях да освободя пустинята от тези разбойници. Извинете, капитане, прекъсна глас. Но мога ли да знам за кого говорите? Капитан Легран ме погледна очудено, че не го разбирам, но след това се упомни и каза. Ах, да! Наистина! Онази нощ вие не бяхте с нас. Щастие сте имали, млади момко, защото сега нямаше да сте жив и да ме слушате. Само аз се спасих от ръцете на тези пустинни пирати. Бедните ми другари, кой знае къде са сега? Може би в някоя далечна област из Централна Африка, или пък са загинали в страшни мъки от търговците на Роби. Капитане, не желаете ли да ми разкажете за това приключение? Не съм чувал нищо за него, а по всичко личи, че е твърде интересно. Марсилецът изпусна няколко кълба дим, хванаме под ръка и ме заведе на капитанското мостче. Над главите ни беше опънато платнище, за да ни предпазва от отпалещите лъчи на африканското слънце. Поръча да донесат последната бутилка бира, изпи една чаша и започна. Това което ви разказвам, се случи преди пет години. Макар и отдавна, струва ми се, че беше вчера. Тогава командувах един малък сетотонен кораб, поверен ми от един марсилски корабостроител. Обслужвах край брежията на Сенегал. Продавах на негрите медни, позлатени пръстени, стъклени перли, стари пушки и други неща, от които изкарвах добра печалба. Взех със себе си седем моряци, всички от Марсилия, и един домакин който притежаваше такава сила, че можеше да убие вълсъм рука си. Бедният тема Ход. Неговата необикновена сила май го погуби. Защото той стана първата жертва на тези разбойници. Направихме добра сделка са сенегалските селища. След като разпродадохме всичко, се насочихме към Гибралтарския проток. Отивахме до някой испански крайбрежен град, откъдето щяхме да натоварим нови стоки за продан. Отначало пътуването минаваше леко и щастливо, въпреки силните вълни на Атлантическия океан, които доста ни поисплашиха. Но когато навлезохме в тези места, обзени онова спокойствие, познато само в тропическите краища. Корабът ни спря, като че бе закован от някое морско чудовище. Едва можахме да минем няколко мили. И това за 24 часа. На около 2 мили от нас се издигаше онзи връх, нареден белият. Бяхме доста угрижени, защото течението ни тласкаше към него. Близо 60 часа, откак корабът ни се намираше почти в покой. При вечер на третия ден забелязахме да се отделят няколко черни точки от брега и да се насочват към нас. Пръв ги забеляза Емахот и дойде да ме предупреди. Капитане, каза той, изглежда няколко лодки и искат да ни приближат. Не повярвах на донесението му или по-скоро не обърнах внимание, защото знаех, че тези брегове са необитаеми. Рядкост бе да се види някой бедуин с камилата си зад скалите. Знам, че тези пирати на пустинята не обичат морето и за затова не отдадох голямо значение на думите на моя храбър моряк. Не мина много време и Емахот ме намери в каютата ми, за да ми каже. Капитане, не съм си излъгал. Няколко лодки приближават към нас. Този път нямаше място за съмнение. А знаех, че Емахот вижда на далечно разстояние, като че си служи с далекоглед. Скочих от леглото си и отидох веднага на кувъртата. Луната, току-що изгряла, осветяваше величествено водите на океана и позволяваше да се види не само африканският бряг, но и белият връх. Емахот не се лъжеше. Четири лодки, напуснали брега, се насочваха срещу ни. Отначало помислих, че са корабокрушенци, моряци в този див негостоприемен бряг, които са намерили спасение в лодките. Емахот още веднъж ми извади от заблуда. Не, капитане, каза той уверено. Тези хора са араби от пустинята и са въоръжени. Не забелязвате ли белите еманти и блясъка на пушките им на лунната светлина? Може би идват да ни предложат стока за обмен, отвърнах аз. Имаме една каса дреболии. Щин ги дадем срещу овце и сол, Емахот не отговори. Забелязах обаче, че не беше спокоен. След четвърт час една от лодките приближи към задната част на кораба, а другите привидно продължиха пътя си в морето. В лодката седяха седем души с черни като въглен лица. Повечето от тях бяха слаби, пъргави и нервни, въоръжени с дълги пушки, каквито носят скитниците от Сахара, и препасани с извития тагани. Един от тях изкачи въжената стълба на кораба, стигна до средата и извика: Бъдете здрави! Какво желаете? запитах аз. В това време Емаход бе събудил моряците и въоръжен сметален чук, чакаше на няколко крачки от мен. Дошли сме да предложим риба, отговори черният. Желаеш ли да купиш? Ще ни дадеш в замяна малко тютюн и барут. Предложението ми се видя толкова естествено, че в мен изчезна всякакво подозрение. Приех го въпреки на одобрителните мимики на емахот. А слезе слеза в лодката и се завърна с кошница прясно уловена риба. В замяна на това му дадох тютюн и малко барут. Преди да отплува лодката, арабинът извика. Вземете и това, и подхвърли една кошница от пълмови листа. Формите са отлични. След това лодката се отдалечи към белия връх на брега, докато останалите продължиха към вътрешността на океана. Сигурно отиваха да ловят риба в съседните пясъчни плитчини. Имаш ли да кажеш нещо? Ема ход? Запитах подозрително моряка. Тези араби, въпреки разбойническия си вид, са по-благородни от самите сенегалци. Емахут обаче поклати на одобрително глава и на отговори. Изглежда не им вярваше. За жалост този славен моряк се оказа прав. Ако бях взел под внимание подозренията му, бедата, която ни сполетя по-късно, щеше да бъде избягната. По време на затишието, което цареше в морето, прибрахме платната и се приготвихме за вечеря. Рибата беше отлична. Вече две седмици как не бяхме яли нещо прясно. На изпържената риба излъпахме лакомо, а после дойда ред и на фурмите. След тази богата вечеря се готвехме да прекараме по спокойна нощ. Не минаха два часа и емах от приближи бледен и изменен. Ръцете му бяха на гърдите. Като че нещо го задушаваше. Той се гърчеше от силни болки. Капитане, каза със задавен глас той. „Арабите ни отровиха. Погледнах оплашено моряка. От няколко минути и аз усещах болки в корема. Като че в гърдите ми гореше огън. Какво говориш, Емахот? Запитах оплашено аз. Истина, капитане. Тези кучета са турили отрова в рибата и във формите. Гледайте! Всички моряци се превиват от болки като змии. Печална бе картината, която видях в този момент. Моряците се търкаляха по ковертата и пъшкаха болезнено, като че бяха заболели от морска болест. Усетих как кръвта ми се смръзва в жилите и косите ми настръхват. Нямаше място за съмнение, тези разбойници ни бяха отровили, за да завладеят след това кораба без каквато и да се протива. Под помагано темахот, започнах да окоръжавам моряците. Карах ги да повръщат на сила. Но в този момент запищаха куршуми, някой от които пробиха мачтата. Арабите нападат. Капитане, извика Емахот. Помъчих се да стана и да си взема оръжието, но силите ме напуснаха и аз паднах пред моряците. Страшни, непоносими болки ми късаха червата. Капитане, другари, на оръжие! Викаше Емаход. Разбойниците наближават. Никой не помръдна. Не можехме дори да вдигнем ръка. Пошечните изстрели зачестиха. Дочуха се и дивите викове на арабите. Не мина много време и няколко души се покатериха на ковертата. Видях как е вдигна във въздуха железен чук и кратко го размаха с нечовешки усилия. Чуха се нови викове, а след това пошечни гърмежи. Нещо ми притъмня пред очите, после съм загубил съзнание. Когато дойдох на себе си, не бях на борда на кораба. Лежах прос над пустинята, здраво вързан за един забит в земята кол. Пред погледа ми се издигаше една арабска палатка. На върха на кола беше забита окървавена човешка глава. Когато погледът ми се впери в страшния трофей, неволно нададох страшен вик. Главата беше на храбрия ми моряк Емахот. При този вик от палатката изкочи един арабин с пушка в ръка. Лицето му беше черно, а главата обвита с голяма чалма. Носеше бяла мантия. Като видя че се извивам и се мъча да скъсам въжето. човекът насочи дулото на пушката към гърдите ми. Капитанът на кораба се излага на смърт, каза той. Оби ме, както се убил другарите ми, разбойнико, изрева Хас. Той ме погледне изумен. Другарите ти не са умрели, каза той. Умрелият човек не струва нищо, когато живият може да се продаде на добра цена. Не са ли умрели моряците? Запита Хас. Не вършим такива глупости. Тази глава не ли не е махот? Извиках аз с яден и задавен от сълзи глас. Този великън обипетима от нашите хора. Трябваше да го довършим, иначе щеше да ни изтреби до един. Бедният е махот. Останалите са живи, отговори арабинът. А моят кораб? Изгорихме го, за да можем да вземем желязото, което тук, в пустинята, е поценно от среброто. Разбойници. Извиках аз бесен. А вдигна рамене и сня се в лицето ми и приближите изваден нож. С един замах отряза въжето и каза, свободен си, но не ще избягаш, в това съм сигурен. След това си влезе в палатката. Той добре знаеше, че не мога да избягам от това място. Пред мен се простираше безкрайният океан, а зад мен сухата безводна пустиня. Ако опитах да се отдалеча, нямаше да стигна далеч, жаждата и гладът щеяха да ме довършат. Възползувах се от временната свобода, за да подиря другарите си. Лагерът на пиратите се състоеше от четири палатки, за обиколени с бодлива тел. Имаше няколко камили и черни овни, които пасяха рядката и твърда трева между пясъчните дюни. Штом прескочих телената ограда, запътих се към брега, където се виеха димни вихрушки. Бедният ми кораб бе разбит сред пясъчните блокове. Течението го бе оставило на открито. Мачти Мост, стени, всичко бе изчезнало и превърнато в безформена овъглена маса. Арабите бяха натрупали на брега всичкото желязо, от което по-късно щяха да правят копия, ножове, брадви и други оръжия. Моите моряци бяха заети именно с тази трудна работа. Трябваше да се ровят сред пошека, да търсят желязо и да ги влачат на брега. Прътовете плющяха по гърбовете на нещастниците, които не смееха да си починат. Щом ме видяха, горките, почти в един глас запитаха. Капитане, къде е махот? Обите, отвърнах печално аз. По-добре и нас да сполети същата участ, добави един от тях. От три дни работим като кучета. В замяна на това ни бият непрекъснато, хранят ни сварено просо и фурми. На четвъртия ден бе прибрано всичкото желязо. Главатарят на арабите, който ми разряза въжета, ме повика пред палатката си. Показа ми и сушената глава, а давадените очи на бедния мах от ти нареди. Ако не искате да ви сполети същата участ, пригответе се за тръгване. Къде ще ми водиш? Запитах стреснато аз. На изток, от татък хъгър, откъдето изгрява слънцето, какво ще правиш с нас? Защо не отвеждаш толкова далеч от морето? Кой си ти? Та ме питаш? Изрева главатарят, като ме изгледа свирепо. Капитанът на кораба, отговорих аз. Не, сега ти не си капитанът на кораба, а нещастен роб, който не струва повече от една камила. Робли? Извиках гневно аз. Разбрах какво мислеше да прави с нас този разбойник. След като подпали кораба и убие махот, сега искаше да ни закара в пустинята и да ни продаде като роби на някой африкански султан от вътрешността на страната. При тази мисъл кръвта нахлу в главата ми и си помислих да удуша този свиреп човек. Другарите ми бяха вързани. Само моите ръце бяха свободни. Без да мисля за опасността, на която се излагам, се хвърлих върху арабина и го хванах за врата. Нападението бе така ненадейно, че той нямаше време да си вземе пушката. Падна, като повлече и мен върху себе си. Пръстите му се впиха във врата ми. Другарите ми не можеха да ми помогнат, защото бяха вързани. Но се довлякоха пред палатките и попречиха на арабите, които тичаха от всички страни, да помогнат на главатаря си. Въпреки това а се борех отчаяно и исках да отмъстя за бедния емахот. Главатарят започна да хърка. Лицето му стана по-черно-двъглен, очите му се разшириха и изкочиха от орбитите. Още малко и той щеше да стане труп в ръцете ми. Другарите му на сила разкъсаха кордона на моряците и успяха да изтръгнат водача си от ръцете ми. Хванаха ме, вързаха ме здраво и жестоко ме пребиха. След това ме хвърлиха в една палатка. Знаех, че не ме очаква нищо добро. От часоворя пред палатката разбрах, че арабите са се събирали на съвет и в момента решават съдбата ми. Нощта настъпи, без да разбира какво са решили. Изминаха 8 мъчителни часа. Най-сетне, когато Лунати скочи, видяха арабите да оседлават камилите и да разглобяват палатките. В главата ми проблясна малка надежда. Ако заминаха, без да му убият, това означаваше, че са се отказали да отмъстят за главатаря си. Първите натоварени с желязо камили заминаха. След тях потеглиха другите стовара на палатките и моите другари, вързани като затворници. Най-накрая вървяха арабите. При мене останаха само двама араби. Сърцето ми биеше до пръсване. Какво ли щеше да стане? Безполезно бе да питам пазачите. От погледите им разбрах, че не ме чака нищо добро. Чак когато началото на Кервана започна да се губи зад пясъчните височини, откъдето щеше да навлезе в пустинята, главатарят на арабите с кирка и лопата в ръце ме приближи. Никога няма да забравя севирепото изражение на лицето му. Убий ме! извика Хас. Не ще ти бъде трудно, защото съм вързан. Да! ще те убия! Съ зла усмивка отвърна той. Но смъртта от нож или пушка ще бъде сладка за теб. Скоро ще разбереш какво наказание съм ти избрал. И по негов знак двамата араби взеха кирката и лупатата и започнаха да копаят трап в пясъка. Гледах обезумял тези приготовления. Какво ли мислеше да прави с мен? Дали щеше да ме закопае жив този палъч? Но смъртта ми нямаше да бъде тъй страшна. А той каза, че ме чака мъчителна смърт. Невъзможно ми е сега да опиша преживените страхове в този ден. Когато тръпът стигна метри и половина дълбочина, двамата разбойници ме хванаха и без да ми отвързват ръцете, ме хвърлиха в него и ме заринаха с пясък до раменете. Само главата ми остана да стърчи над пясъците. За да бъде наказанието ми още по-жестоко, главатарят на арабите постави на една крачка от мен с томна и едно панерче с форми. След това ми се подигра с думите. Сега... Ако можеш, яжи пи. На празни бяха усилията ми да помръдна. Обезумел от гняв, заплюхна щастника. При тази обида той грабна пушката си и насочи цевта в челото ми. Но веднага се отдръпна. Не, каза той, не искам смъртта ти да бъде лека. Оби и ме. Крещах аз. Разрежи гърлото ми и ми изпи кръвта като тигър. Не, отвърна той с едно усмивка. Бъди проклет. Главатарят се изсмя злобно, грабна пушката си, качи се на камилата и без да се обърне, догони кервана. Скоро след това, останал съвсем сам, виждах само едно пясъчно море. Опитах се да се раздвижа, но напразно. Луната залезе и всичко потъна в мрак. Мълчанието бе дълбоко. Долиташе само далечният шум на разбиващите се в скалистите брагове океански вълни. Обземе ужасен страх. Струваше ми се, че ще бъда удушен от някой звяр. Знаех, че лъвовете се срещат рядко Сахара, и то само в озисите, където има вода. Но хиените, те скитаха често край бреговете на океана. Примирих се и си пожелах по-скоро да дойде смъртта, колкото и страшна да бъде тя. Нощта мина мъчително и бавно. Имаше моменти, когато мислех, че ще полудея. Слънцето се показа бавно и с горещите си лъчи пясъка. Положението ми стана още по-тежко. Горещината ме задушаваше, мъчеше ме вече и ненаситна жажда. Притъмня ми пред очите и припаднах от непоносимата жега. Когато дойдох на себе си, видях хора с камили, наведени над главата ми, и чух глас, който ме питаше. Кой си ти, нещастни човече? Не бяха неприятели, а случайни пътници мароканци които минаваха с керва на си край мен. Изрувиха ме набързо и ме настаниха в една палатка. Дадоха ми няколко глътки вода, смесена с роми кафе, а след това няколко хапчета от брашно и мед. Почувствах, че силите ми се възвръщат. Когато мароканците чуха разказа ми, погледнаха ме и произнесоха името Бензав. Кой е този Бензав? Запитах аз, най-жестокият арабин, един от най-свирепите пирати. «Нещастни са тези, които попаднат в ръцете му. Значи не ще видя никога моите моряци? Не мислете вече за тях?» Отвърна водачът на кервана. Те са загубени за завинаги. След 40 дни стигнах в Марокко и се отправих за танжер. Потърсих френския консул, комуто разказах за случилото се и го помолих да помогне на нещастните моряци. Няколко дни по-късно, когато отидох при консула за новини, не стана нужда да задавам въпроси. Печалният отговор се четеше по бледото му лице, по което се търкулнаха две едри сълзи. Инфо Информация за текста Емилио Еселдери Източник Http двоеточие дабъл наклонена черта dubina.dr.bt Сканиране и обработка Сергей Дубина, 24 юни 2007 Книжното тяло предостави Венцислав Пейчев Публикация Емилио Селгари Разкази Второ издание Превод Фурнаджиев, Жамаринов, Тачилев. Поредица романи и повести. Издателска къща, Лакрима София, 1991. Редактор, Фантонова. Ход оформление, Памутавчиев. Ход редактор, Маузунов. С наклонена черта, Одестор, София. Свалено от... Моята библиотека е Http20 W наклонена черта си Читенка точка АНФО наклонена черта. Текст наклонена черта 3099. Последна редакция. 2007-07-067 часа. 42 минути и 32 секунди.